Стівен Кінг, Пітер Страуб. Талісман. Частина 3, розділ 29. Річард у Тайрі. 1. О 11 годині наступного ранку виснажений Джек Сойер зняв з плече рюкзак на краю довгого футбольного поля, вкритого сухою коричневою мертвою травою. У далині двоє чоловіків у картатих піджаках і бейсбольних кепках прибирали садовими пилосмоками і граблями моріжок, що оточував ще віддаленіше скупчення будівель. Ліворуч від джика, просто за вимощеною червоною цеглою бібліотекою Таєра, розташовувалася стоянка для викладачів. Величні ворота школи Таєра вели до обсадженої деревами трисмугової під'їзної доріжки, яка огинала великий чотирикутний двір, розсічений вузькими алеями. Якщо щось у кампусі виділялося, то це бібліотека. Великий баугаузький пароплав зі скла, сталі і цегли. Джек уже бачив, що другі ворота виходять на іншу під'їзну дорогу перед бібліотекою. Вона простягнулася на дві третини школи і закінчувалася біля смітників у сліпому завулку. Звідти починав підніматися схил, на вершині якого лежало футбольне поле. Джек пішов угору по схилу на гамір навчальних приміщень. Коли таєрці рушать до їдальні, він зможе знайти Річардову кімнату у п'ятому під'їзді Гауза. Суха зимова трава тріщала під ногами. Джек щільно загорнувся в чудове пальто Майлса Пі Кайгера. Принаймні, це пальто мало стильний вигляд, на відміну від самого Джека. Він пройшов між таєрголом і гуртожитком старшокласників, що носив ім'я Спенсгауза, в напрямку до шкільного подвір'я. Ледачі передобідні голоси лунали крізь вікна Спенсгауза. Два. Джек зиркнув у напрямку двору і побачив чоловіка похилого віку, трішки згорбленого і зеленувато-бронзового, що стояв на п'єдесталі за вишки зі столярний верстат, і розглядав обкладинку важкої книги. «Старигань Тайер!» – подумалося Джеку. На статуї були накрохмалений комір, краватка і сюртук новоанглійського трансценденталіста. Мідна голова старого Тайера, схилена над величезним томом, була звернена до навчальних приміщень. Наприкінці доріжки Джек повернув праворуч. Раптом із вікна верхнього поверху прогрімів рев. Хлопці по складах кричали ім'я, що звучало як «Е-ТЕ-РІДЖ! Е-ТЕ-РІДЖ!» а тоді нерозбірливий гамір, підсилений гуркотом меблів, що осовуються дерев'яною підлогою. «Е-те-рідж!» Джек почув, як у нього за спиною зачиняються двері, і, озирнувшись через плече, побачив високого хлопця з брудно-білявим волоссям, що вибігав з ходами зі Спенсгауза. На ньому були твідовий піджак спортивного фасону, краватка і пара мисливських черевиків менської компанії ел від холоду його захищав тільки жовто-синій шарф, декілька разів огорнений навколо шиї. Його похмуре обличчя здавалося втомленим і зверхнім водночас, обличчя старшокласника, охопленого праведною люттю. Джек накинув на голову каптур короткого пальто і далі рушив стежиною. «Щоб мені ніхто не рухався!» – кричав високий хлопець до зачиненого вікна. «Ви, першаки, стійте на місці!» Джек рушив до наступної будівлі. «Ви пересовуєте сільці!» – репетував за ним високий хлопець. «Я чую, як ви це робите! Годі!» А тоді Джек почув, як розлючений старшокласник закричав на нього. Джек озирнувся і його серце гучно гупало у грудях. «А ну пішов просто зараз у Нельсонгауз, як би тебе там не звали! І то бігом! Полетів! А то я піду до коменданта твого гуртожитку!» Так, сер, сказав Джек, і швидко повернув у напрямку, вказаному старшим учнем. Ти вже спізнився щонайменше на сім хвилин, волав на нього Етерідж, і Джек перейшов на біг під тюбцем. Бігом, я сказав! І Джек полетів. Коли він почав спускатися зі схилу, Джек сподівався, що рухався в правильному напрямку. Принаймні Етерідж дивився саме сюди, то побачив довгу чорну машину, лімузин, яка саме проїжджала крізь центральні ворота повільно рухалася довгою під'їзною доріжкою до двору. І Джекові спало на думку, що хто б не сидів за тонованими вікнами лімузина, це точно був не хтось із батьків таєрських старшокласників. Довга чорна машина до нахабства довго рухалася вперед. «Ні», – подумав Джек, – «це я себе накручую». Але він досі не міг ворухнутися. Хлопчик бачив, як лімузин заїхав у глиб двору і зупинився. Його двигун досі гуркотів. Великий темношкірий шофер із плечима фулбека підвівся до переднього сидіння і відчинив задні пасажирські двері, звідти й зусиллям вийшов літній сивий чоловік чужинець. Він носив чорне пальто, під яким виднілися бездоганна біла сорочка та темна краватка. Чоловік кивнув водієві й рушив у напрямку головної будівлі. Він навіть не глянув на Джека. Водій старано витягнув шию і поглянув угору, ніби намагався визначити, ітиме дощ, чи ні. Джек відступив назад і спостерігав, доки старий не піднявся сходами до Тайрголу. Водій продовжував ретельно обстежувати небо. Джек відступав від доріжки, аж доки не сховався за стіною будівлі, а тоді розвернувся і побіг. Нельсон Гауз – триповерхова споруда по інший бік чотирикутника. Крізь два вікна на цокольному поверсі Джек побачив приблизно дюжину старшокласників, що насолоджувалися своїми привілеями. Читали, розвалившись на диванах, ледаче грали у карти за журнальним столиком. Інші без особливого ентузіазму витріщалися на те, що певно було телевізором, який стояв нижче від рівня вікон. Десь далі по схилу ляснули невидимі двері, і Джек краєм ока побачив високого білявого старшокласника Етеріджа що повертався у свій гуртожиток після того, як розібрався зі злочинами першачків. Джек пройшов по передню частину будівлі, і холодний порив вітру вдарив хлопчика, щойно він дійшов до бокової стіни. За рогом були вузькі двері з табличкою, цього разу дерев'яною, із написом чорними готичними літерами, у якій повідомлялося «Під'їзд 5». До наступної стіни простягнувся ряд вікон. І ось коли Джек дійшов до третього вікна, то відчув полегшення. Усередині рівно сидів замотаний хустинкою на шиї Річард Слоут. Окуляри щільно прилипли до його носа. Руки трішки замастилися чорнилом, а сам приятель захоплено читав якусь товстезну книженцію. Він сидів боком до Джека, і перш ніж постукати у вікно, Джек устиг добре роздивитися, такий до болю знайомий профіль Річарда. Річард підвів голову, відірвавшись від книжки. Він ушелешено роззирався, водночас здивований і наляканий несподіваним шумом. Річарде. м'яко покликав Джек, і винагородою йому було абсолютно вражене обличчя друга, що повернулося до нього. Від здивування Річард скидався на пришелепка. Відчини вікно! Сказав Джек, вимовляючи слова з особливою ретельністю, щоби приятель міг прочитати їх по губах. Річард підвівся з-за столу, усе ще загальмовано рухаючись від несподіванки. Коли він дійшов до вікна і поклав руки на раму, то суворо глянув на Джека, і той прочитав у цьому короткому критичному погляді невдоволення його брудним обличчям, немитим довгим волоссям, несподіваною з'явою і багато чим іще. «А на що ти взагалі сподівався?» Зрештою, він підняв шибку. «Гаразд!» – сказав Річард. «Та більшість людей користуються дверима». «Чарівно!» – сказав Джек, майже сміючись. «Коли я стану таким, як більшість людей, то, гадаю, теж так робитиму. Відійди, добре?» Так, наче його схопили на гарячому, Річард відступив на декілька кроків назад. Джек підтягнувся до підвіконня і прослизнув у вікно головою вперед. «Уф!» «Ну що ж, привіт!» – сказав Річард. «Звісно, це навіть мило, що ти завітав, але мені скоро треба буде йти на обід. Гадаю, ти можеш прийняти душ. Усі решта будуть унизу у їдальні». І хлопчик замовк. Ніби збагнув, що сказав забагато. Джек побачив, що з Річардом треба поводитися делікатно. Ти міг би принести щось перекусити мені? Я помираю з голоду. Шикарно, сказав Річард. Спершу ти доводиш усіх до сказу, включно з моїм татом, бо втікаєш з дому, потім вламуєшся сюди як грабіжник, а тепер ще й хочеш, аби я крав для тебе їжу? Просто чудово. Ну, звісно, класно. Нам треба багато про що поговорити, сказав Джек. І якщо... Сказав Річард, поклавши руки в кишені і трохи нахилившись уперед. Якщо ти повернешся до Ньюгемпшера сьогодні, або якщо дозволиш, аби я зателефонував батьку, і він приїхав сюди та доставив тебе додому, я спробую прихопити для тебе трохи їжі. Я готовий говорити з тобою про будь-що річі. Про будь-що. І про повернення додому, звісно, теж. Річард кивнув. «Слухай, де тебе взагалі носило?» За товстими лінзами його очі палали. Тоді він здивовано блимнув. «І як ти мені поясниш ваше з матір'ю ставлення до мого батька? Лайно, Джеку. Гадаю, тобі справді варто повернутися до себе в Нью-Гемпшир?» «Я повернуся», – сказав Джек. «Обіцяю. Та спершу маю роздобути дещо. Можна мені десь сісти? Я смертельно втомився». Річард кивнув на своє ліжко, а тоді звичним для себе жестом показав на стілець біля столу, який був ближчим до Джека. У коридорі загримали двері. Біля Річардових дверей лунали гучні голоси і стукіт багатьох ніг. «Ти читав щось про Дім Сонця?» – запитав Джек. І «Я там був. Двоє моїх друзів померли там. І уяви собі, Річарде, другий був вовкулакою». Обличчя Річарда напружилося. Ну що ж, це цікавий збіг, бо. Я справді був у домі сонця, Річарде. Я так і зрозумів, сказав Річард. Гаразд. Я за півгодини повернуся і принесу щось поїсти. А тоді я маю розповісти тобі, хто живе по сусідству. Але то все по брешеньки Сібрук-Айленда, правда ж? Скажи чесно. Ага, гадаю, так і є. Джек зняв з плечей пальто Майлса Пікайгера і повісив його на спинку стільця. «Я повернуся», – сказав Річард. По дорозі до дверей він непевно махнув Джекові. Джек зняв черевики і заплющив очі. Три. Розмова, на яку Річард натякнув фразою по брехеньки Сі Брук Айленда і яку Джет пам'ятав не гірше за друга, відбулася останнього тижня їхньої останньої подорожі на одноіменний курорт. Доки Філ Сойер був живий, дві родини майже щороку їздили разом у відпустку. Наступного літа по його смерті Лілі Сойер і Морган Слоуд спробували підтримати традицію і забронювали для всіх чотирьох місця в старому готелі у сі айленді у Південній Кароліні, де раніше вони проводили одні зі своїх найкращих літніх відпусток. Експеримент не вдався. Хлопці звикли проводити час у компанії один одного. І до місць на кшталт Сібрук-Айленда вони також звикли. Річард Слоут і Джек Сойер бігали по готелях курорту і по широких розпечених пляжах усе дитинство. Але тепер атмосфера таємничим чином змінилася. Несподівана серйозність і ніяковілість увійшли в їхнє життя. Смерть Філа Сойера змінила барви майбутнього. Того останнього літа на Сібруці Джек почав відчувати, що, можливо, і не захоче сидіти на стільці за батьківським столом. Він хотів від життя більшого. Більшого, ніж що? Він знав, це була одна з тих небагатьох речей, які Джек знав напевно, що це могутнє більше пов'язане з дивовиддями. І коли він відчув це в собі, то побачив дещо інше в Річардові. Його друг не міг осягнути це більше. Але, вочевидь, йому хотілося іншого. Річард хотів меншого. Річард не бажав нічого, чого не міг би поважати. Джек і Річард разом вешталися тими повільними годинами, які складають буття хороших курортів між ланчем і коктейлями. По суті, зайшли вони недалеко. Лишень піднялися на порослий соснами пагорб позаду готелю. Знизу виблискувала вода прямокутного готельного басейну, у якому плавно і старанно плавала туди-сюди Лілі Кавано-Сойер. За одним зі столиків за басейном сидів батько Річарда, вбраний у великий мохнатий халат і капці на босі білі ноги. Він поїдав клубний сандвіч і водночас тримав у другій руці переносний телефон, по якому обговорював справи. «Це те, що ти хочеш робити?» запитав Джек у Річарда, який мостився поруч і тримав у руках, як завжди, книжку «Життя Томаса Едісона». «Чого я хочу? Коли виросту, ти маєш на увазі?» Здається, питання трохи збентежило Річарда. «Гадаю, це цікаво. Не знаю, хочу я цього чи ні». «Ти завжди кажеш, що хочеш бути хіміком-дослідником», – сказав Джек. «Чому ти так кажеш? Що це означає?» «Це означає, що я хочу бути хіміком-дослідником», – усміхнувся Річард. «Ти ж знаєш, про що я, правда? Яка мета бути хіміком-дослідником? Гадаєш, це буде весело? Гадаєш, зможеш вилікувати рак і врятувати мільйони людських життів?» Річард глянув на нього абсолютно щиро. Його очі здавалися трішки більшими через окуляри, які він почав носити чотири місяці тому. «Не вірю, що я колись зможу вилікувати рак. Ні. Та, зрештою, це і не мета. Мета – з'ясувати, як працюють речі. Важливо, що всі вони діють у порядкований спосіб, хай би який вигляд воно не мало, і ти можеш дослідити це». «Порядок». «Ага, чому ти так посміхаєшся?» – Джек вищерився. «Ти зараз подумаєш, що я божевільний». Я хотів би знайти щось таке, що змусить усіх цих багатих хлопців, що ганяють м'ячики для гольфа і горланять по телефону, здаватися хворими. «Вони вже скидаються на хворих», – відповів Річард, зовсім не маючи наміру жартувати. «А ти не думаєш, що в житті є щось більше, ніж порядок?» Він глянув на невинне скептичне обличчя Річарда. «Ти б не хотів трішки магії, Річарде». Знаєш, мені часом здається, що ти прагнеш хаосу, сказав Річард, трохи зашарівшись, і думаю, ти насміхаєшся з мене, бо, якщо ти хочеш магії, то ти вщент руйнуєш те, у що я вірю. По суті, ти руйнуєш реальність. А може, є більше, ніж одна реальність? Ну, звісно, в пригодах Аліси в дивокраї, відповів Річард, починаючи сердитися. Він побіг між соснами, і Джеку уперше збагнув, що розмова про його ставлення до дивовидь розлютила друга. На своїх довгих ногах Джек швидко наздоганяв Річарда і опинився поруч. — Я не насміхався з тебе, — сказав він. — Просто мені було цікаво, чому ти завжди кажеш, що хочеш бути хіміком. Річард спинився і розсудливо зиркнув на друга. — Просто угоді доводити мене до сказу такими вигадками, — сказав Річард. Це просто побрехенькі Сібрук-Айленда. Дуже важко бути одним із шести чи семи нормальних людей у всій Америці і без усвідомлення, що у твого найкращого друга зірвало дах. Відтоді, варто Джекові було завести мову про щось химерне, Річард миттєво все відкидав, називаючи це «побрехеньками Сібрук-Айленда». Чотири до часу, коли Річард повернувся з їдальні, Джек уже прийняв душ. Із мокрим волоссям, що прилипло до голови, ледаче роздивлявся книжки на Річардовому столі. Коли Річард прочинив двері і зайшов у кімнату, тримаючи в руках засмальцьовану паперову серветку, обгорнуту навколо великого шматка їжі, Джек запитував себе, чи була б розмова легшою, якби на столі у друга стояли володар перснів і небезпечні мандри замість органічної хімії та математичних загадок. «Що на обід?» – запитав Джек. «Тобі пощастило, смажена курка, одна з небагатьох запропонованих тут страв, яка не змушує тебе жаліти тварину, що померла, щоб стати частиною харчового ланцюга». Він простягнув засмальцьовану серветку Джекові. Чотири товстих, добре змащених олією шматочки курки пахли неймовірно смачно і соковито. Джек накинувся на них. «І відколи це ти їси з рохканням? Річард підтягнув окуляри на носі і умостився на вузьке ліжко. Під твідовим піджаком він носив візерунчастий коричневий светер з війподібним вирізом, заправленим у пояс штанів. Джек пережив мить ніяковості, запитуючи себе, чи взагалі можливо говорити про території з людиною, застібнутою на всі гудзики до такої міри, що навіть светер заправляє в штани. «Востаннє я їв, – м'яко почав він, – вчора під обід. Тож я трохи голодний, Річарде. Дякую, що приніс мені курку. Вона чудова. Це найсмачніша курка, яку я їв. Ти класний хлопець, Річарде, раз наважився ризикнути навчанням. Гадаєш, це все жарти, так? Річард, насупившись, обсмикнув светр. Якщо хто-небудь знайде тебе тут, мене, ймовірно, виженуть. Тож нема чого дуркувати. Ми маємо визначити, яким чином ти повернешся назад до Нью-Гемпшера. Мить мовчання. Заспокійливий погляд Джека, колючий Річарда. «Річарде, я знаю, що ти хочеш, аби я пояснив, що роблю», сказав Джек із набитим куркою ротом. «І повір мені, це буде непросто». «А знаєш, ти виглядаєш якось інакше», сказав Річард. «Виглядаєш старшим, але це не все. Ти змінився». «Я знаю, що змінився». «Ти б теж трохи змінився, якби був зі мною з вересня». Джек посміхнувся, дивлячись на набурмосиного Річарда, вбраного як хороший хлопчик, і зрозумів, що ніколи не зможе розповісти Річарду про його батька. Він просто не здатен зробити це. Якщо перебіг подій сам відкриє йому правду, нехай. Але сам Джек не мав серця вбивці, потрібного для такого жорстокого оприлюднення. Друг продовжував супитися, очікуючи на початок історії. Можливо, щоб відтягнути момент, коли йому доведеться переконувати раціонального Річарда повірити в неможливе, Джек запитав. Хлопець із сусідньої кімнати покидає школу? З вулиці я бачив валізи на його ліжку. «Ну що ж, це цікаво», – сказав Річард. «Тобто цікаво у світлі того, що ти сказав. Він їде, точніше вже поїхав». «Гадаю, хтось має приїхати, по його речі. Одному Богу відомо, що ти зараз про все це навигадуєш, але хлопець із сусідньої кімнати – Руель Гарднер, син того священника, який керував будинком, з якого, за твоїми словами, ти втік». Річард проігнорував той факт, що Джек закашлявся. «Скажімо так, загалом Руель був нормальним сусідом, але ніхто особливо не шкодуватиме, що він поїхав. Коли виринула та історія, що в місці, де керував його батько, помирали діти, він отримав телеграму з наказом залишити Тайр. Джекові нарешті вдалося проковтнути шматок курки, що намагався задушити його. «Син сонячного Гарднера? У того типа був син? І він був тут?» «Він прибув на початку семестру», – просто сказав Річард. «Це те, що я намагався тобі сказати раніше». Раптом школа Тайра почала випромінювати для Джека загрозу. Хіба тільки Річард навряд чи зможе зрозуміти це? Яким він був? Садистом, відповів Річард. Часом я чув зруйливої кімнати справді дивні звуки, а якось я побачив у смітнику на задньому дворі мертвого кота без очей і вух. І коли бачиш його, то розумієш, що він належить до людей, які могли б катувати кота і від нього наче тхнуло з гірклою англійською шкірою. На добре вивірену мить Річард змук, а тоді запитав. «Ти справді був у домі сонця?» Тридцять днів. Це було пекло, або ж його околиці». Він вдихнув, дивлячись на Річардове досі насуплене, але хоча б наполовину переконане обличчя. «Тобі складно буде зрозуміти це, Річарде, знаю» але хлопець, що був зі мною, вовкулака. І якби його не вбили, коли він рятував моє життя, то він би прийшов сюди зі мною. Вовкулака з волоссям на долонях обертається на кровожерливу почвару щоразу як місяць у повні. Річард замріяно роззирався маленькою кімнатою. Джек дочекався, доки погляд Річарда повернеться до нього. «Хочеш знати, що я роблю?» Хочеш, я розкажу тобі, чому їду автостопом через усю країну? Якщо не розкажеш, я закричу, сказав Річард. Гаразд, сказав Джек. Я намагаюся врятувати життя моєї матері. Варто було вимовити це, як слова виповнили рот дивною ясністю. І як же ти в біса збираєшся це зробити? Вибухнув Річард. У твоєї матері певно рак. Як пояснював тобі мій батько, їй потрібні лікарі і наука, а ти рушив у мандри? Джеку, що ти збираєшся використовувати, щоб врятувати матір? Магію?» У Джека запекли очі. «Ти правильно все зрозумів, друже Річарде». Він звів руку і притиснув тканину на згині ліктя до вологих очей. «Ну ж бо, заспокойся, ну правда ж», – казав Річард, гарячково обсмикуючи светер. «Не плач, Джеку, ну, будь ласка. Я знаю, що це жахливо. Я не мав на увазі. Це просто...» Річард швидко і безшумно перетнув кімнату і тепер незграбно плескав Джека по руці і плечу. «Усе гаразд», – сказав Джек і опустив руку. «Це не якась божевільна фантазія, Річарде, І байдуже, як воно виглядає для тебе». Він сів рівно. «Батько називав мене Джеком-мандрівником». І літній чоловік на пляжі Аркадії теж. Джек сподівався, що Річардове співчуття прочинило йому двері всередину. Коли він глянув другові в обличчя, то зрозумів, що це правда. Річард виглядав ніжним, стурбованим і щирим. Джек почав свою оповідь. П'ять Навколо двох хлопців життя в Нельсонгаузі йшло своїм плином. Спокійне й галасливе, як це завжди буває у школах-інтернатах, розбавлене криками, вигуками і сміхом. Кроки людей, що проходили повз двері, лунали без упину. З кімнати поверхом вище звучала музика. Удари і переливи, в яких Джек нарешті розпізнав запис «Блю Ойстер Каут». Спершу він розповів Джекові про дивовиддя. Віддивовидь перейшов до Спіді Паркера. Описав голос, що лунав з виру у піску. А тоді розповів Річарду, як уперше випив магічний сік Спіді і перенісся на території. «Але, я гадаю, насправді, то було дешеве вино, шмурдяк», – сказав Джек. «Пізніше, коли напій скінчився, я зрозумів, що не потребую його, щоб перенестися. Я можу робити це сам». «Гаразд», – ухильно сказав Річард. Джек спробував максимально правдиво описати Річарду у території. Путівець, вигляд літнього палацу, позачасовість та її особливості, капітана Фарена, королеву присмерті. Далі розповів про двійників, про Озмунда. Описав сцену в селищі Різномайстрів, зовнішню дорогу, яка насправді була західною дорогою. Продемонстрував Річардові маленьку колекцію священих предметів – Медіатор, мармурову кульку і монетку. Річард Байд дуже покрутив ці предмети в руках і віддав їх назад Джекові, ніяк не прокоментувавши. Тоді Джек наново пережив пекло в Оутлі. Річард слухав Джекову оповідь про Оутлі мовчки, але з широко розплющеними очима. Джек обережно уникнув згадки про Моргана Слоута і Моргана з Оріса, описуючи сцену, що розгорнулася у зоні відпочинку на Ай-70 у західному Огайо. Тоді Джек описав вовка таким, яким вперше побачив його, сяючого велетня в комбінезоні Ошкош, і відчув, як очі знову набрякають від сліз. Він справді шокував Річарда, коли розплакався, розповідаючи, як намагався запхати вовка в авто і зізнався у своїй нестриманості стосовно приятеля, намагаючись не залитися слізьми знову. Він тримався довго, зміг переказати історію вовкового перевтілення без сліз і клубка в горлі. Тоді знову почалися проблеми. Лють допомагала йому говорити далі, аж доки він не дійшов до Ферда Дженклова. Тоді його очі знову запекли. Тривалий час Річард мовчав. Тоді він підвівся і дістав чисту носову хустинку із шухляди в столі. Джек гучно прочистив носа. «Ось що трапилося», – сказав він. «Принаймні, більша частина всього». «Чого ти начитався? Яких фільмів надивився?» «Їди нахер», – сказав Джек. Він підвівся і перетнув кімнату, щоб забрати свій рюкзак, але Річард наздогнав його і поклав руку Джекові на талію. «Я не думаю, що ти це все вигадав. Не думаю, що ти взагалі хоч щось вигадав». «Правда?» «Так. Насправді я не знаю, про що мені думати, але я певен, що ти не розповідаєш мені навмисну брехню». Він опустив руку. «Я вірю, що ти був у домі сонця, так. Правда, вірю. Вірю, що ти мав друга не ім'я Вовк, який загинув там». Вибач, але я не можу сприймати серйозно всі ці вигадки про території, і не можу сприйняти факт, що твій друг був кулака. Тож, ти гадаєш, я здурів. Гадаю, у тебе проблеми, але я не збираюся телефонувати батькові чи змушувати тебе просто зараз іти геть. Поспи цієї ночі тут, у ліжку. Якщо ми почуємо, що містер Гейвуд вештитиметься, щоб перевірити, чи всі поснули, можеш сховатися під ліжко. Річард із командирським виглядом узяв руки в боки і критично оглянув кімнату. «Тобі треба трохи відпочити. Я певен, у цьому полягає частина проблеми. Вони закатували тебе до півсмерті в тому жахливому місці, і в тебе поїхав Дах, тож тобі треба відпочити». «Треба», – визнав Джек. Річард закотив очі під лоба. «Скоро я маю йти на баскетбол у спортзал, але ти можеш сховатися тут». Пізніше я принесу з їдальні ще їжі. Важливо, що тобі потрібно відпочити і вирушити додому. Джек відповів. Нью-Гемпшир – не мій тім.